Її дедалі слабші мізки розуміли всю безглуздість і ризикованість поведінки цієї жінки. Рівно о 17 я був на лекції. І тут чомусь раптом зрозумів, що сказав старій неправду. І була там тепер не одна. Можливо, саме це, що я мимоволі обдурив стару, так мучило мене і заважало слухати. Так, не одна. Ось у чому річ. Після 21.30 у мене був вільний час. Можна було б уже сьогодні піти до бюрохранителів і зробити заяву. Але я після цієї дурної історії так втомився. І потім законний строк для заяви дві доби. Устигну завтра ще цілих 24 години. Запис сьомий. Конспект. Війковий волосок. Тейлор. Блекота і конвалія. Ніч. Зелене, помаранчеве, синє. Червоний королівський інструмент. Жовта, наче апельсин сукня. Потім мідний Будда. Наче підняв мідні повіки. І полився сік з Будди. Із жовтої сукні, сік, і по дзеркалу краплі соку, і сочиться велике ліжко, і дитяча ліжечка, і зараз я сам, і якийсь смертельно солодкий жах. Прокинувся. Помірне синювате світло. Блищить скло стін, скляні крісла, стіл. Це заспокоїло. Серце припинило битися. «Сік, Будда. Що за абсурд?» «Ясно, хворий. Раніше я ніколи не бачив снів. Кажуть, у древніх це було звичайнісінько і нормально – бачити сни. Ну так, адже і все життя у них було от такою жахливою каруселлю. Зелене, помаранчеве, Будда, сік. Але ж ми то знаємо, що сни – це серйозна психічна хвороба». І я знаю, дотепер мій мозок був хронометрично вивіреним, блискучим механізмом, без єдиної смітинки. А тепер? Так, тепер саме так. Я відчуваю там, в місках, якесь стороннє тіло, як найтонший волосок війки в оці. Усього себе відчуваєш. А ось це око з волоском. Неможливо про нього забути ні на секунду. Бадьорий кришталевий дзвіночок в головах Сім. Вставати праворуч і ліворуч крізь скляні стіни я бачу, неначе самого себе, свою кімнату, своє плаття, свої рухи, повторені тисячу разів це бадьорить. Бачиш себе частиною великого, потужного, єдиного. І така точна краса, жодного зайвого жесту. Вигину повороту. Цей Тейлор був, без сумніву геніальним із древніх. Правда, він не додумався до того, щоб розповсюдити свій метод на все життя, на кожен крок, на цілу добу. Він не зумів проінтегрувати свої системи від години до 24. Але все ж, як вони могли писати цілі бібліотеки про якогось там Канта і ледь помічати Тейлора, цього пророка? який зумів зазирнути на десять століть вперед. Сніданок завершено. Ладно проспівано гімн єдиної держави. Струнко по чотири до ліфтів. Ледь чутне дзищання моторів. І швидко униз, униз, униз. Легке завмирання серця. І тут раптом чомусь знову цей безглуздий сон або якась неявна функція від цього сну. Он воно що. Вчора так само на аеро. Спуск донизу. Втім, все це скінчилося. Крапка. І дуже добре, що я був з нею таким рішучим і різким. У вагоні підземної дороги я мчав туди, де на стаполі виблискувало під сонцем ще нерухоме, ще неодухотворене вогнем. Витончене тіло інтеграла Закривши очі, я мріяв формулами Я ще раз подумки вирахував Яка потрібна початкова швидкість, щоб відірвати інтеграл від землі Кожен атом секунди Маса інтеграла змінюється Витрачається вибухове паливо Рівняння виходило дуже складне З трансцендентальними величинами Як різь сон Тут – у твердому числовому світі Хтось сів поруч зі мною Хтось злегка штовхнув Сказав, вибачте Я розплющив очі І спершу асоціація від інтеграла Щось стрімко мчить у простір Голова, і вона несеться Тому що з боків відстовбурчані рожеві крила вуха І потім крива на вислої потилиці сутула спина Подвійно зігнута Буква С І крізь скляні стіни Мого алгебраїчного світу Знову волосок вії. Щось неприємне Що я повинен сьогодні Нічого, нічого, будь ласка Я посміхнувся сусідові Розкланявся з ним На блясі у нього блиснуло С-47-11 Зрозуміло Чому від самого першого моменту був пов'язаний для мене з буквою С. Це було незареєстроване свідомістю зорове враження, і блиснули очі. Два гостри гвинта, швидко обертаючись, вкручувалися усе глибше, і ось зараз догвинтять до самого дна, побачать те, що я навіть собі самому раптом волосок Вії став мені абсолютно ясним один із них, з і найпростіше не відкладаючи, зараз же сказати йому все. Я, бачите, вчора був у древньому будинку. Голос у мене дивний, приплюснутий, плаский. Я спробував відкашлятися. Що ж, чудово. Це дає матеріал для дуже повчальних висновків. Але, розумієте, я був не один. Я супроводжував номер І-330. І от... І 330? Радий за вас. Дуже цікава, талановита жінка. У неї багато шанувальників. Але ж і він. Тоді на прогулянці. І, можливо, він навіть записаний на неї. Ні, йому про це не можна. Не мислимо. Це ясно. Так, так. А як же? А як же? Дуже? Я посміхався все ширше, безглуздіше і відчував. Від цієї посмішки я голий, дурний Буравчики дістали в мені до дна Потім, швидко обертаючись, угвинтилися назад в очі Ес двоїсто посміхнувся Кивнув мені, прослизнув до виходу Я закрився газетою Мені здавалося, всі на мене дивляться І скоро забув про волоский війок Про буравчики, про все так схвилювало мене прочитання. Один короткий рядок. За перевіреною інформацією, знову виявлено сліди досі невловимої організації, що ставить собі за мету звільнення від благодійного ярма держави. Звільнення? Дивовижно. До чого в людській породі живучі злочинні інстинкти? Я свідомо кажу – злочинні. Свобода і злочин так само нерозривно пов'язані між собою як… Ну, як рух аеро та його швидкість. Швидкість аеро дорівнює нуль, і він не рухається. Свобода людини дорівнює нуль, і вона не скоює злочини. Це зрозуміло. Єдиний засіб позбавити людину від злочинів – це позбавити її від свободи. І от щойно ми цього позбулися. В космічному масштабі століття це, звичайно, ледь. Як раптом якісь жалюгідні недоумки. Ні, не розумію, чому я негайно, вчора ж, не відправився в бюро хранителів. Сьогодні піду після шістнадцятої, неодмінно. О 16:10 десять вийшов. І негайно ж на розі побачив о, всю врожавому захваті від цієї зустрічі. Ось у неї простий, круглий розум. Це доречно, вона зрозуміє і підтримає мене. Втім, ні. Підтримки я не потребував. Я вирішив твердо. Ладно, греміли марш труби музичного заводу. Все той самий щоденний марш. Якась невимовна чарівність у цій щоденності, повторюваності, дзеркальності. О, схопила мене за руку. Гуляти! Круглі сині очі до мене широко розкриті. Сині вікна всередину. І я проникаю всередину. Ні за що не чіпляюсь. Нічого. Всередині. Тобто нічого стороннього. Непотрібного. Ні, не гуляти. Мені треба. Я сказав їй, куди. І на свій подив побачив. Рожеве коло рота склалося в рожевий півмісяць. Ріжками донизу. Наче від кислого. Мене підірвало. Ви, жіночі номери, здається невеликовно поїдені за бубонами. Ви абсолютно не здатні мислити абстрактно. Вибачте мене, але це просто тупість. Вийдете до шпигунів? Фу! А я було дістала для вас в ботанічному музеї гілочку конвалій. Чому, а я? Чому це «а»? Зовсім по-жіночому. Я сердито зізнаюся. Схопив її конвалії. Ну, ось вона, ваша конвалія. Ну, нюхайте. Добре, так? То майте ж логіки, хоч на стілечки. Конвалія пахне добре. Так. Але ж ви не можете сказати про запах, що саме поняття «запах» – це добре чи погано? Не може те! Ну, є запах конвалії, і є мерзенний запах блекоти. І те, і те запах. Були шпигуни в стародавній державі, і є шпигуни у нас. Так, шпигуни. Я не боюся слів. Але ж ясно кажу, там шпигун – це блекота. Тут шпигун – конвалія. Так, конвалія, так. Рожевий півмісяць тремтів. Зараз я розумію. Це мені тільки здалося. Але тоді я був упевнений, що вона засміється. І я закричав ще голосніше Так, он валія, і нічого смішного, нічого смішного. Круглі, гладкі кулі голів пливли повз і оберталися. О. Ласкаво взяла мене за руку. Ви якісь сьогодні? Ви не хворі? Сон. Жовте, Будда. Мені одразу стало ясно. Я повинен піти в медичне бюро. Так, так справді, я хворий, сказав я дуже радісно. Тут абсолютно непоясненне протиріччя. Радіти було нічому. Так вам треба зараз же йти до лікаря. Адже ви розумієте, ви зобов'язані бути здоровим. Смішно доводити це вам. Ну, о, мила. Ну, звичайно ж, ви маєте рацію. Абсолютно. Я не пішов у бюро хранителів. Робити нічого. Довелося йти в медичне бюро. Там мене затримали до сімнадцятої. А ввечері? Втім, все одно ввечері там вже було закрито. Ввечері прийшла до мене О, Штори були спущені. Ми вирішували завдання із старовинного задачника. Це дуже заспокоює і очищає думки. О дев'яносто сиділа над зошитом, нагнувши голову до лівого плеча і від старання підпираючи зсередини язиком ліву штоку. Це було так по-дитячому, так чарівно. І так у мені все добре, точно, просто. Пішла. Я один. Два рази глибоко зітхнув. Це дуже корисно перед сном. І раптом якийсь непередбачений запах. І про щось таке дуже неприємне. Скоро я знайшов. У мене в ліжку була захована гілочка конвалій. Відразу все завихрилося, піднялося з дна. Ні, це було просто нетактовно з її боку, підкинути мені ці конвалії. Певно, я не пішов. Так. Але ж не винен я, що хворий. Запис восьмий. Конспект. Ірраціональний корінь. Р тринадцять. Трикутник. Це так давно. Шкільні роки, коли зі мною трапився. Так ясно. Виразно пам'ятаю світлий зал куля, сотні хлоп'ячих круглих голів, і пляпа, наш математик. Ми прозвали його пляпою. Він був уже добряче зношений, розбовтаний, і коли черговий вставляв у нього ззаду штепсель, то мовця завжди спочатку пляпляпля тшш. А потім уже урок. Одного разу Пляпа розповів про ірраціональні числа. І пам'ятаю, я плакав, бив кулаками об стіл і волав «Не хочу, вийміть з мене!» Цей ірраціональний корінь вріз у мене, як щось чуже, стороннє, страшне. Він пожирав мене. Його не можна було осмислити, знешкодити, тому що він був поза радіо, І ось тепер знову. Я переглянув свої записи. І мені ясно. Я хитрував сам із собою. Я брехав собі. Тільки щоб не побачити. Це все дрібниці. Що хворий і таке інше. Я міг піти туди. Тиждень тому. Я знаю. Пішов би, не замислюючись. Чому ж тепер? Чому? От і сьогодні. Рівно о 16.10. Я стояв перед блискучою скляною стіною. Наді мною золоте, сонячне, чисте сяйво букв на вивісці бюро. В глибині, крізь скло, довга чарга голубуватих юнів. Як лампади в стародавній церкві, жевріють обличчя. Вони прийшли, щоб здійснити подвиг. Вони прийшли, щоб передати на вівтар єдиної держави своїх коханих, друзів, себе. А я? Я рвався до них. З ними? І не можу. Ноги глибоко упаяні в скляні плити. Я стояв, дивився тупо, не в силах зрушити з місця. Гей, математику, замрієвся? Я здригнувся. На мене чорні лаковані сміхом очі, товсті нагритянські губи. Поет Р-13, старий приятель, і з ним рожева О. Я обернувся сердито. Думаю, якби вони не завадили, я б, врешті-решт, з м'ясом вирвав із себе я б увійшов до бюро. Не замріявся, а якщо завгодно, замилувався, досить різко сказав я. Авжеж, авжеж. Вам би, шановний, не математиком бути, а поетом, поетом так. І богу, переходьте до нас, поети, га? То хочете митью влаштую, га? Р-13 говорив, захлинаючись. Слова з нього так і хльостають. Стовстий губ, бризки. Кожне – п, фонтан. Поети – фонтан. Я служив і буду служити знанням. Нахмурився я. Жартів не люблю і не розумію. А у Р-13 є погана звичка жартувати. Та що там знання? Це саме ваше знання – боєгусство. Та вже чого там? Вірно, просто ви хочете стінкою обгородити нескінченне, а за стінку-то і боїтеся заглянути. Так, вигляньте і очі замруште. Так. Стіни – це основа усякого людського, почав я. Р. бризнув фонтаном. О, рожево, кругло засміялася. Я махнув рукою. Смійтеся все одно. Мені було не до цього. Мені треба було чимось заїсти, заглушити це прокляте. «Знаєте, що?» – запропонував я. «Ходімо, посидимо у мене, повирішуємо задачки». Згадався вчорашній тихий час. «Можливо, такий буде і сьогодні». «О» – поглянула на «Р». «Ясно». Кругло подивилася на мене. Щоки трохи забарвилися ніжним, хвилюючим кольором наших талонів. «Але сьогодні я...» «У мене сьогодні талон до нього» – кивнула на «Р». А ввечері він зайнятий, тож мокрі, лаковані губи добродушно шльопнули. Ну, чого там? Вам, знаю, і півгодини вистачить. Чи не так, о? До задачок ваших я неохочий, а просто підемо до мене, посидимо. Мені було моторошно залишатися на самоті, а повірніше з цим новим, чужим мною, у якого, ніби лише за дивним збігом часу, був мій номер. Д 503. І я пішов до нього, до Р. Щоправда, він не точний, не ритмічний. У нього якась вивернута, сміхотлива логіка. Але все ж ми приятелі Недарма ж три роки тому ми з ним разом вибрали цю милу рожеву О, Це пов'язало нас якось ще міцніше, ніж шкільні роки. Далі в кімнаті Р, неначе. Це таке ж, як і в мене, скрижаль, склокрісел, столу, шафи, ліжка. Але тільки на увійшов, зрушив одне крісло. Інше. Площини змістилися. Все вийшло з встановленого габариту. Стало неевклідовим. «Р» – все той самий, все той самий. За Тейлором і математикою він завжди ішов у хвості. Згадали старого пляпу. Як ми, хлопчаки, бувало, всі його скляні ноги обклеїмо вдячними записочками. Ми дуже любили пляпу, згадали законовчителя. Законовчитель у нас був надзвичайно гучним так і дуло вітром з гучномовця. А ми, діти, на весь голос кричали за ним тексти. І як відчайдушний Р13 напхав йому одного разу в рупор пожованого паперу, що не текст то постріл пожованим папером. Ер, звичайно, був покараний. Те, що він зробив, було, звісно, погано. Але зараз ми реготали весь наш трикутник. І, зізнаюся, я теж. А що? Якби він був живий, як у древні, га? От би б фонтан з губ, котрі шльопають. Сонце, кристелю стіни, сонце зверху, з боків, відбите. Знизу. О, на колінах ОР-13. І крихітні крапельки сонця в її синіх очах. Я якось угрівся, відійшов, заглух, не врушився. То як же ваш інтеграл? Скоро полетемо просвіщати планетарних жителів, га? Ну ж бо, женіть, женіть. А то ми, поети, стільки вам настрочимо, що й вашому інтегралу не підняти. Кожен день з восьмої до одинадцятої. Р хитнув головою, почухав потилицю. Потилиця у нього – це якась чотирикутна, прив'язана ззаду валіза. Згадалася старовинна картина в кареті. Я пожвавішав. А ви теж пишете для інтеграла? Скажіть, но, про що? От хоч, наприклад, сьогодні. Сьогодні ні про що. Іншим зайнятий був. Б приснуло прямісінько у мене. Чим іншим? Ер зморщився. Чим-чим? Ну, що завгодно, вироком. Вирок поетизував. Один ідіот з наших ж поетів Два роки сидів поруч, ніби нічого. І раптом на тобі. Я, каже, геній. Геній, вищий за закон. І таке наляпав. Ну, то що? Ех! Товсті губи висіли, лак в очах з'їло. Р-13 схопився, повернувся, дивився кудись крізь стіну. Я дивився на його міцно замкнену валізку, і думав, що він там перебирає, у себе в валізці. Хвилина незручного асиметричного мовчання. Мені було незрозуміло, в чим справа. Але тут було щось. На щастя, до часи всіляких Шекспірів і Достоєвських, або як їх там, прийшли, намисне голосно сказав я. «Р» повернув обличчя. Слова, як і раніше. Брискали, били з нього. Але мені здавалося, веселого лаку в очах вже не було. Так, шановний математику, на щастя, на щастя, на щастя, ми найщасливіше середнє арифметичне. Як то у вас кажуть? Проінтегрувати від нуля до нескінченності. Від кретина до Шекспіра. Так. Не знаю чому, неначе це було зовсім недоречно. Мені пригадалася та. Її тон простяглася якась найтонша нитка між нею й Р, яка знову заворушився. Я розкрив бляху двадцять п'ять хвилин на сімнадцяту. У них на рожевий талон залишалося сорок п'ять хвилин. Ну, мені вже час. І я поцілував о, потиснув руку «Р», пішов до ліфта. На проспекті, вже перейшовши на інший бік. Озирнувся у світлі наскрізь просякнутій сонцем скляні глибі будинку. Тут, там були сіроблакитні, непрозорі клітинки спущених завіс, клітинки ритмічного тайлоризованого щастя. На сьомому поверсі я віднайшов очима клітинку Р13. Він уже спустив штори. Мила О. Милий Р. В ньому я теж, не знаю, чому теж. Але нехай пишеться, як пишеться. В ньому є теж щось, не зовсім мені ясне. І все-таки я – він та О. Ми – трикутник, нехай навіть і нерівнобедрений. Але все ж таки – трикутник. Ми, якщо говорити мовою наших предків, можливо, вам, планетарні мої читці, ця мова зрозуміліша. Ми – родина. І так добре іноді хоч ненадовго відпочити простий, міцний трикутник замкнути себе від усього, що... Запис 9. Конспект. Літургія. ЯМБИЙ хорей. Чугунна рука. Урочистий, світлий день. У такий день забуваєш про свої слабкості, неточності, хвороби. І все кришталево непохитне, вічне, як наше нове скло. Площа куба. 66 потужних концентричних кіл. Трибуни і 66 рядів. Тихі світильники облич. Очі, в яких відображається сяйво небес, або, можливо, сяйво єдиної держави. Червоні як кров квіти губи жінок. Ніжні гірлянди дитячих облич. У перших рядах, близько до місця дії, глибока, сувора, готична тиша. Судячи з описів, що дійшли до нас, Щось подібне відчували стародавні під час своїх богослужінь Але вони служили своєму безглуздому невідомому богові Ми служимо гарному і достеменно відомому Їхній бог не дав їм нічого, крім вічних болісних пошуків Їхній бог не вигадав нічого розумнішого, як невідомо чому принести себе в жертву Ми ж приносимо жертву Нашому Богові, Єдиній Державі, спокійну, обдуману, розумну жертву. Так, це була урочиста літургія Єдиній Державі. Спогад про хресні дні роки Двохсотлітньої війни. Величне свято перемоги всіх над одним, суми над одиницею. Ось один стояв на сходах налитого сонцем Куба. Біле. І навіть ні, не біле, а вже без кольору, скляне обличчя, скляні губи. І тільки одні очі, чорні дірки, що всмоктують та ковтають. І той страшний світ, від якого він був лише в декількох хвилинах. Золота бляха з номером вже знята. Руки перев'язані пурпуровою стрічкою. Старовинний звичай, пояснення, мабуть, у тому, що в давнину коли все це відбувалося не в ім'я єдиної держави. Засуджені, зрозуміло, відчували себе вправі чинити опір, і руки в них зазвичай сковувалися ланцюгами. А на горі, на кубі, біля машини, нерухома, наче з металу, фігура того, кого ми називаємо благодійником. Обличчя звідси, знизу, не розібрати. Видно тільки, що воно обмежене строгими, Величними квадратними обрисами Проте руки Так іноді буває на фотографічних знімках Занадто близько на першому плані поставлені руки Виходять величезними Приковують погляд Затуляють собою все Ці тяжкі руки поки ще спокійно лежать на колінах Ясно, вони кам'яні І коліна ледве витримують їхню вагу і раптом одна з цих величезних рук повільно піднялася повільний, чавунний жест. Із трибун, підкорюючись піднятій руці, підійшов до Куба номер. Це був один із державних поетів, на долю якого випав щасливий жереб «Увінчати свято своїми віршами». І загреміли над трибунами божественні мідні ямби. Про того, Шаленого із скляними очима, що стояв там на сходах І чекав логічного наслідку своїх безумств Пожежа В ямбах гойдаються будинки Збризкують у гору рідким золотом Рухнули Корчаться зелені дерева Капає сік І вже одні чорні хрести склепів Але з'явився Прометей Це звісно ми і запріг огонь у машину, сталь, і хаос закував законом. Усе нове, сталеве. Сталеве сонце, сталеві дерева, сталеві люди. Раптом якийсь божевільний. Вогонь із ланцюга спустив на волю. І знову все гине. У мене, на жаль, погана пам'ять на вірші. Але одне я пам'ятаю. Не можна було вибрати більш повчальних і прекрасних образів. Знову повільний, важкий жест. І на сходинках Куба – другий поет. Я навіть підвівся. Бути не може? Ні, його товсті, негритянські губи. Це він. Чому ж він не сказав заздалегідь, що його очікує величне? Губи у нього трусяться. Сірі. Я розумію – перед обличчям благодійника, перед обличчям всього сонму хранителів. Але все ж так хвилюватися? Різкі, швидкі, гострою сокирою, хореї. Про нечуваний злочин, про блюзнірські вірші, де благодійник іменувався «ні». У мене не піднімається рука повторити. Р-13. Блідий, ні на кого не дивлячись. Не очікував від нього цієї сором'язливості. Спустився, сів. На один найменший диференціал секунди мені промайнуло поруч з ним чиєсь обличчя. Гострий, чорний трикутник. І негайно ж стерлося. Мої очі – тисячі очей. Туди, нагору, до машини. Там – третій чавунний жест нелюдської руки. І хитається невидимим вітром. Злочинець йде. Повільно, сходинка, ще і от крок, останній в його житті. І він обличчям до неба, із закинутою назад головою, на останньому своєму ложі. Тяжкий, кам'яний, наче доля, благодійник, обійшов машину кругом, поклав на важіль величезну руку. Ні шерхоту, ні дихання. Всі очі на цій руці. Який це, мабуть, вогненний, захоплюючий вихор. Бути знаряддям, рівнодіяти сотням тисяч вольт. Яка велична доля. Незмірна секунда. Рука, вмикаючи струм, опустилася. Блиснуло нестерпно гостре лезо променя, наче тремтіння. Ледве чутний тріск у трубках машини. Розпростерлося тіло. Все в легкому світлі серпанку. І ось на очах тане. Тане розчиняється зі страшною швидкістю. І нічого. Тільки калюжа хімічно-чистої води, що лише хвилину тому буйно і червоно била в серці. Усе це було просто. Все це знав кожен із нас. Так, дисоціація матерії. Так, розщеплення атомів людського тіла, і тим не менш це щоразу було як диво це було як знамення нелюдської міці благодійника. Нагорі, перед ним, розгорілися обличчя десяти жіночих номарів, напіввідкриті від хвилювання губи, квіти, огойдені вітром. За старим звичаєм, десять жінок увінчували квітами. Ще не висохло від бризок юніфу благодійника Величною ходою первосвященника Він повільно спускається вниз Повільно проходить між трибунами І слідом за ним піднімаються вгору Ніжні білі гілки жіночих рук І єдиномільйонна буря кликів І потім такі ж клики на честь сонмухранителів Незримо присутніх десь тут у наших рядах. Хто знає, можливо, саме їх, хранителів, передбачила фантазія древньої людини, створюючи своїх ніжногрізних архангелів, приставлених від народження до кожної людини. Так, щось від древніх релігій, щось очищувальне, наче гроза й буря, було в усіх урочистостях. Ви, кому доведеться читати це, чи знайомі вам такі хвилини? Мені шкода вас, якщо ви їх не знаєте. Запис десятий. Конспект. Письмо. Мембрана. «Кудлатий я». Учорашній день був для мене тим самим папером, через який хіміки фільтрують свої розчини. Всі зважені частинки, все зайве лишається на цьому папері. І зранку я спустився вниз, начисто віддистильований, прозорий. Унизу, у вестибюлі за столиком, контролерка. Поглядаючи на годинник, записувала номери тих, хто входить. Її ім'я Ю. Втім, краще не називатиму її цифр, тому що боюся, аби не написати про неї чогось поганого. Хоча, по суті, це дуже поважна жінка похилого віку. Єдине, що мені в ній не подобається, це те, що щоки у неї трохи обвислі, як риб'ячі зябра. Здавалося б, що тут такого? Вона рипнула пером. Я побачив себе на сторінці. де 503 і поруч пляма. Тільки-но ну, я хотів звернути на це її увагу, Як раптом вона підняла голову І капнула в мене чорнильною такою собі посмішкою. А ось лист? Так, отримайте, дорогенький. Так-так, отримайте. Я знав, прочитаний нею лист Має ще пройти через бюро хранителів. Думаю, буде зайвим пояснювати цей природний порядок. І не пізніше дванадцятої Буде у мене. Але я був збентежений цією самою посмішкою. Чорнельна крапля замутила мій прозорий розчин. Настільки, що пізніше на будівництві інтеграла я ніяк не міг зосередитися. І навіть одного разу помилився в обчисленнях, чого зі мною ніколи не бувало. О 12 годині знову рожево-коричневі риб'ячі зябра. Посмішка. І нарешті лист у мене в руках. Не знаю, чого я не прочитав його тут же, а сховав у кишеню і мерщій до себе в кімнату. Розгорнув, пробіг очима і сів. Це було офіційне повідомлення, що на мене записався номер І-330 і що сьогодні о 21-й я повинен з'явитися до неї. Внизу адреса. Ні після того всього, що було, після того, як я настільки недвозначно показав свої ставлення до неї. До того ж, вона навіть не знала, чи був я у бюро хранителів, адже їй ніде було дізнатися, що я був хворий. Ну, взагалі не міг. І незважаючи на все. У моїй голові крутилося. Гуло Динамо. Будда – жовте. Конвалії – рожавий півмісяць. Так. І ось це, і ось це ще. Сьогодні хотіла до мене зайти о. Показати їй це повідомлення щодо І-330. Я не знаю. Вона не повірить. Та як насправді повірити? Що я тут ні до чого. Що я абсолютно. І знаю, буде важка, безглузда, абсолютно нелогічна розмова. Ні, тільки не це. Нехай все вирішиться механічно. Просто надішлю їй копію сповіщення. Як хвапливо засовував повідомлення в кишеню і побачив цю всю жахливу мап'ячу руку. Згадалося, як вона і тоді на прогулянці взяла мою руку, дивилася на неї. Невже вона дійсно? І от за чверть двадцять перша. Біла ніч. Все синювато скляне. Але це якесь інше, крихке скло. Не наше, не справжнє. Це тонка скляна шкаралупа. А під шкаралупою крутиться, мчить, гуде. І я не здивуюся, якщо зараз круглими повільними димами піднімуться вгору куполи аудиторіумів. І літній місяць посміхнеться чорнильно. Як та, за столиком сьогодні вранці. І в усіх будинках відразу спустяться всі штори. І за шторами. Дивний стан. Я відчував ребра. Це якісь залізні прути. І заважають. Позитивно заважають. Серцю тісно. Не вистачає місця. Я стояв біля скляних дверей із золотими цифрами. І 330. І спиною до мене. Над столом щось писала. Я увійшов. Ось, я протягнув їй червоний квиток. Я отримав сьогодні сповіщення і з'явився. Який ви акуратний? Хвилинку, можна? Присядьте, я тільки закінчу. Знову опустила очі в лист. І що там у неї всередині, за опущеними шторами? Що вона скаже, що зробить через секунду? Як про це дізнатися? Обчислити? Коли вся вона звідти З дикої древньої країни снів Я мовчки дивився на неї Ребра, залізні прути Тісно Коли вона говорить, обличчя в неї Як швидке, блискуче колесо Не розгледіти окремих спиць Але зараз колесо нерухоме І я побачив дивне поєднання Високо задерті біля скронь темні брови, глузливий, гострий трикутник, звернений вершиною вгору. Дві глибокі зморшки від носа до кутів рота. І ці два трикутники якось суперечили один одному. Малювали на все обличчя цей неприємний, дратівливий ікс, наче хрест, перекреслене хрестом обличчя. Колесо закрутилося, спиті злилися, але ж ви не були у бюро хранител. Я був, я не міг, я був хворий. Так, то я так і думала, що небудь вам мало завадити все одно що, гострі зуби, посмішка. Проте тепер ви, у моїх руках, ви пам'ятаєте, всякий номер, котрий протягом 48 годин не заявив у бюро, вважається. Серце гупнуло так, що проти зігнулися. Як той хлопчисько, нерозумно, як хлопчисько, попався. Нерозумно мовчав. І відчував, заплутався, ні рукою, ні ногою. Вона встала, потягнулася ліниво, натиснула кнопку. З легким тріском з усіх боків впали штори. Я був відрізаний від світу, удвох із нею. І була десь там, у мене за спиною, біля шафи. Юніфа шорхотіла, падала. Я слухав, увесь слухав, і здалося ні. Блиснуло за одну соту секунди. Мені довелося недавно обчислити кривизну вуличної мембрани нового типу, тепер ці мембрани витончено задекоровані, на всіх проспектах, записують для бюро Вуличні розмови. І пам'ятаю увігнута рожева перетинка, що коливається, дивна істота адже складається тільки з одного органу вуха. Я був зараз такою мембраною. От тепер клацнула кнопка біля коміра, на грудях ще нижче. Скляний шовк шародить по плечах, колінах, підлозі. Я чую. І це ще ясніше, ніж бачити. З блакитно-сірої шовкової купи виступила одна нога. Друга. Туго натягнута мембрана тремтить і записує тишу. Ні, різкі, з нескінченними паузами, удари молота опрути. І я чую. Я бачу. Вона. Заду. Думає секунду. Ось. Двері шафи. Ось, стукнула якась кришка, і знову шовк, шовк. Ну, будь ласка, я обернувся. Вона була в легкій, шафраново-жовтій, стародавнього зразка сукні. Це було в тисячу разів сліше, аніж якби вона була без усього. Дві гострі крапки, крізь тонку тканину, тліючи рожевим. Дві вуглинки крізь попіл. Два Ніжно-круглих коліна Вона сиділа в низенькому кріслі На чотирикутному столику перед нею Флакон із чимось отруйно-зеленим Два крихітних стаканчика на ніжках У кутку рота в неї демилося В найтоншій паперовій трубочці Це древня куріння Як називається, зараз забув Мембрана все ще тремтіла, Молот бив там Всередині мене, в розжаренні до червоного прути, Я виразно чув кожен удар. І... І раптом вона теж це чує. Але вона спокійно деміла. Спокійно поглядала на мене. І недбало струсила попіл. На мій рожевий квиток. Якомого холоднокровніше я запитав. Послухайте. В такому разі, навіщо ж ви записалися до мене? І навіщо змусили мене прийти сюди?» Ніби й не чує. Налила з флакона в стаканчик. Сьорбнула. «Вишуканий лікар. Бажаєте?» Тут тільки я зрозумів. «Алкоголь!» Блискавкою промайнуло вчорашнє. Кам'яна рука благодійника. Нестерпне лезо променя. Але там, на кубі, ось це. Із закинутою головою. Розпростерте тіло. Я здригнувся. Слухайте, сказав я. Адже ви ж знаєте, всіх, хто отруює себе нікотином і особливо алкоголем, єдина держава нещадно темні брови, високо до гострий глузливий трикутник. Швидко знищити небагатьох розумніше, ніж дати можливість багатьом губити себе, і виродження, і так далі. Це до непристойності вірно. Так. До непристойності. Так компанійку ось таких от лисих голих істин випустити на вулицю. Ні, ви уявіть собі, то хоча б цього незмінного мого залицяльника. О, ви ж його знаєте? Уявіть, що він скинув себе всю цю брехню одягу і в істинному вигляді серед публіки. Ох, вона сміялася. Але мені ясно було видно її нижній скорботний трикутник. Дві глибокі складки від котів рота до носа. І чому від цих складок мені стало ясно? Той, подвійно зігнутий, сотулий і криловухий, обіймав її. Таку він. Утім, зараз я намагаюся передати тодішні свої ненормальні відчуття. Тепер, коли я це пишу, я усвідомлюю прекрасно. Все це так і повинно бути. І він, як усілякий чесний номер, має право на радості. І було б несправедливим. Ну, то це ясно. І сміялася дуже дивно і довго. Потім пильно подивилася на мене всередину. А головне, я з вами абсолютно спокійна. Ви такий милий. Ого, я впевнена в цьому. Ви й не будете думати піти в бюро і повідомити, що ось я п'ю лікер, я палю. Ви будете хворі, або ви будете зайняті, або вже не знаю що. Більше, я впевнена, ви зараз будете пити зі мною цю чарівну отруту. Який нахабний, глузливий тон. Я виразно відчував, тепер знову ненавиджу її. Втім, чому тепер? Я ненавидів її весь час. Перекинула в рот цілий стаканчик зеленої отрути. Встала і, просвічуючи крізь шафран рожевим, зробила кілька кроків. Зупинилася позаду мого крісла. Раптом, рука навколо моєї шиї, губами в губи, нікуди ще глибше, ще страшніше. Клянусь, це було абсолютною несподіванкою для мене, і може бути тільки тому. Оскільки не міг же я. Зараз я це розумію абсолютно чітко. Не міг же я сам хотіти того, що потім сталося? Нестерпно солодкі губи. Я вважаю, це був смак лікеру. І в мене влито ковток палкої отрути. Іще, іще. Я відстебнувся від землі і самостійною планетою, несамовито обертаючись, понісся вниз. Вниз. По якісь невизначеній орбіті. Подальше я можу описати тільки приблизно, тільки шляхом більш-менш близьких аналогій. Раніше мені це якось ніколи не спадало на думку. Але ж це саме так. Ми на землі весь час ходимо над багряним морем вогню, що кликоче і приховується там, у череві землі. Але ніколи не думаємо про це. І от якби раптом тонка шкаралупа лупав нас під ногами – Стала скляною, раптом би ми побачили. Я став скляним. Я подивився. В себе, всередину. Було два мене. Один, колишній, Д-503. номер Д-503. А інший? Раніше він тільки трохи висовував свої кошлаті лапи і шкарлупи. А тепер вилазив увесь. Шкаралупа тріщала. Ось зараз розлетиться на шматки. І... і що тоді? Щосили вхопившись за соломинку, за підлокітники крісла, я запитав, щоб почути себе того колишнього. Де? Де ви дістали цю отруту? А, це просто. Просто один медик, один з моїх. З моїх? З моїх кого? І цей інший? Раптом вистрибнув і закричав, «Я не дозволю! Я хочу, щоб ніхто крім мене! Я об'ю кожного, хто! Тому що вас... я вас...» Я побачив. Кошлатими лапами він грубо схопив її. Роздер у неї тонкий шовк. Вп'явся зубами. Я точно пам'ятаю, саме зубами. Уже не знаю як. І вислизнула. І от, очі запнуті цією проклятою, непроникною шторою. Вона стояла, притулившись спиною до шафи, і слухала мене. «Пам'ятаю, я був на підлозі, обіймав її ноги, цілував коліна. І благав, тепер, саме тепер, цієї миті. Гострі зуби, гострий, насмішковатий трикутник брів». Вона нахилилася, мовчки відстебнула мою бляху. «Так, так, мила, мила!» Я став квапливо скидати з себе юніфу. Але і, так само мовчазно, піднесла до самих моїх очей годинник на моїй блясі. За п'ять хвилин буде 22.30. Я похолов. Я знав, що це означає. Вийти на вулицю пізніше 22.30. Усе моє божевілля відразу наче випорвалося. Я був я. Мені було ясно одне – я ненавиджу її, ненавиджу, ненавиджу. Не прощаючись, не озираючись, я кинувся геті з кімнати. Сяк-так приколюючи бляху на бігу, через шаблі, запасними сходами, боявся кого-небудь зустріти в ліфті, вискочив на порожній проспект. Усе було на своєму місці. Таке просте, звичайне. Закономірне, скляні, сяючи вогнями будинки, Скляне, бліде небо, зеленувата, нерухома ніч. Але під цим тихим прохолодним склом Неслося нечутно, буйне, багряне, кошлате. І я, задихаючись, мчав, щоб не спізнитися. Раптом відчув, наспіх прикріплена бляха, Брязнула об скляний тротуар. нанувся підняти і в секундній тиші чий ступить позаду. Обернувся, з-за руху повертало щось маленьке, зігнуте. Так, принаймні, мені тоді здалося. Я помчав щодуху, тільки у вухах свистіло. Біля входу зупинився. На годиннику була одна хвилина до 22.30. Прислухався. Заду нікого. Все це явно була безглузда фантазія. Дія отрути. Ніч була мученицька. Ліжко піді мною підіймалося, опускалося і знову підіймалося. Пливло по синусоїду. Я запевняв себе. Вночі номери зобов'язані спати. Це обов'язок, такий самий, як робота в день. Це необхідно, щоб працювати в день. Не спати вночі злочинно. І все ж не міг, не міг. Я гину. Я не в змозі виконувати свої обов'язки перед єдиною державою. Я. Запис одинадцятий. Конспект. Ні, не можу. Нехай так. Без конспекту. Вечір Легкий туман. Небо затягнуте золотисто молочною тканиною. І не видно, що там далі вище. Древні знали, що там їх найбільший, нудьгуючий скептик Бог. Ми знаємо, що там кришталево синє. Голе, непристойне ніщо. Я тепер не знаю, що там я дізнався занадто багато. Знання, абсолютна впевненість у тому, що воно безпомилкове – це віра. У мене була тверда віра в себе. Я вірив, що знаю в собі все. І от. Я перед зеркалом. І вперше в житті. Саме так, вперше в житті. Бачу себе ясно. Чітко, свідомо. З подивом бачу себе, як когось його. Ось я, він. Чорні, прокреслені по прямій брови. І між ними, наче шрам, вертикальна зморшка. Не знаю, чи вона була раніше. Сталеві, сірі очі, обведені тінню безсонної ночі. І за цією сталлю, виявляється, я ніколи не знав, що там. І «з там» – це «там» одночасно і тут, і нескінченно далеко. З «там» я дивлюся на себе. На нього. І твердо знаю. Він прокреслений попрямій бровами. Сторонній. Чужий мені. Я зустрівся з ним уперше в житті. А я справжній. Я не він. Ні. Крапка. Все це дрібниці, і всі ці безглузді відчуття маячня, результат учорашнього отруєння, чим ковтком зеленої отрути? Або нею? Все одно. Я записую це тільки щоб показати, як може дивно заплутатися і збитися людський, такий точний і гострий розум. Той розум, який навіть цю, яка лякала древніх нескінченність. Зумів зробити легкотравною за допомогою клацання нумератора і цифри R13. Нехай. Я тільки радий. Тепер одному мені було б за 20 хвилин. На площині паперу в двовимірному світі. Ці рядки поруч, але в іншому світі. Я втрачаю цифрові відчуття 20 хвилин. Це може бути 200 або двісті тисяч. І це так дико, спокійно, розмірено, обдумуючи кожне слово, записувати те, що було у мене з ер. Все одно, як ви, поклавши ногу на ногу, сіли б у крісло біля власного ліжка. І з цікавістю дивилися,